Az első lista 1963 karácsonyáról származik. Elképzelhető, hogy a korábbi években is voltak listák, de ebben a papírhalomban ez a legrégebbi. Annyi minden mást kellene csinálnom, ahelyett, hogy itt ülök álmodozva a konyhaasztalnál, és ezt a vékony lapot bámulom. Óvatosan fogom, mintha egy pótolhatatlan értékpapír volna, ókori pergamen, létfontosságú adatokat tartalmazó dokumentum. Be kellene fejeznem egy cikket az újságnak. Anya töltő tollal és ceruzával írt. A lap négyzethálós, talán egy matematika füzetből lett kitépve. Végül is helyettesítő tanár volt. Azon a karácsonyon tíz hónapos voltam. Az összes nevet ismerem. Anya és apa áll legfelül. A nagyszüleim. Elragadóak. Eredetiek, művészek. Rüd és Anton. Fogalomként tartották számon őket. Két gyermekük, anya és a nagynéném, Maya Lisa számára olyanok voltak akár az istenek. Életük farvizén történetek és métoszok tömeges odródott. Mindig valahol messze előttünk jártak a horizonton, mi pedig az élményeik, történeteik hullámaiban evickéltünk utánuk. A tárgyak, amelyeket tőlük kaptunk vagy örököltünk, önmagukban is kerek elbeszélések voltak, és a történetek, amelyek ehhez a két emberhez kapcsolódtak, egyszerűen nem eresztettek engem. Az egyik regényen főszereplője az ő festményekkel, rajzokkal, könyvekkel teli házukban nőtt fel. Művészet és szemnél szebb műtárgyak. Az étkezőjük a spanyol festő elgrékó konyhájának másolata volt. Nyitott tűzhelyjel, padokkal, fali szőnyegekkel és kőpadlóval. Egyszerre volt hívogató és távoli, csak nem ijesztő. Hönn konténerbe dobott könyvespolcán ott állt néhány a rengeteg könyv közül, amelyeket anya tőlük örökölt. Nordál Grég két regényét és két színdarabját magammal hoztam. Ronyosra lapozott, elnyűjt kötetek fekete papírborítóval a 20-as-30-as évekből. Az egyik színdarabban, amely a mi becsületünk és a mi hatalmunk címet viseli, Grég a nagyszüleimet is belesződte a cselekménybe. Amikor a várgefiel nevű hajó elhagyja a kikötőt, az egyik matróz ezt mondja. Add át szívből jövő üdvözletemet rütnek és Antonnak. Elegáns kézírásával valamennyi könyv elejébe meleghangú ajánlásokat kanyarított. Nagyapám és Nordál Grig egykorúak voltak. Együtt diákoskodtak, és Grieg gyakran felbukkant volvaton, hogy felolvassa a kéziratait, és megvitassák a befejezetlen verseit és drámáit. Henrik Szürenzen a festő naprűtnek szólította nagyanyámat. Nagymama és nagyapa olyan embereket ismertek, akikről legfeljebb a tankönyveimben olvashattam. Azt hiszem, soha nem aludtam náluk, és arról sincs emlékem, hogy valamelyikük ölében ülnék viszont gyakran meglátogattuk őket. A vacsorákon zajló beszélgetéseket nehéz volt követni, de nagyon izgalmasak voltak, és csak annyit fogtam fel az egészből, hogy az égvilágon semmit sem értek abból, amiről beszélnek. Az a gyanúm, hogy apám nehezen viselte ezeket a látogatásokat. A nagyszüleim számára egy mérnök, valamiféle gyakorlatias lény volt, aki képes kicserélni egy biztosítékot és meg tud javítani egy szivárgó csövet. Ráadásul apa a mélységesen megvetett Usában szerezte a képesítését. Minden nyáron néhány napot velük töltöttünk strandban. Bár soha nem tartott tovább egy hétnél, az emlékeim mégis nagyon erőteljesek és világosak. Nagy mama, aki megengedte, hogy képeket készítsünk a maradék olajfestékeivel. A különös japán szalmak alapjai és kék nadrágjai. A kirándulások a tengerpartra, ahol megvolt a maguk öltöző zsámoja a nádasban, le a fürdőköpenyt fel a fürdőruhát és a fürdőcipőt, majd óvatos léptek a kövek között a vízbe, ahol először mindketten megmosták az arcukat, majd megfordultak, és háttal a vízbe merültek. Sohasem láttam úszni őket, csak a hátukon lebegtek elégedetten, a víz felszíne fölött kandikáló lábújjakkal. A nyaralójuk Rüdland Jonas Lee azonos című tengerészregényéről kapta a nevét, és persze nagymamáról és anyáról. Hánélkül. Az ajtókat vadvirágok és hajó motívumok díszítették. A konyhaszekrényekre csészéket, tányérokat és fazekakat festettek, valamint egy halat egy tálon, attól függően, hogy mit rejtettek az egyes szekrények. Valamennyi nyári emlékem, mintha ennek az okkersárga háznak a koncentrátuma volna. Felölel mindent, ami megtalálható az örök gyermekkorban, a remegő forróság párájába burkolva. A kerti vécét a pókokkal, a nagy és a kicsi ülésből felszálló erős szagot az ötvenes évekbeli művésznaptárak megfakult oldalait, amelyek a budi falát borították. A vízszivattyút a hátsó kertben, a vacsorát jelző tehénkolomb hangját, a verandán iszogató felnőtteket, a vizes vödröket a konyhában, a piros, a sárga és a zöld hálószobát. Az első karcsapásokat a tengerben, apa kezével az állam alatt, a kerékpártúrákat pékhez, ahol a Pék felesége és lánya kenyeret és zsemlét árolt reggelire. Játékautomatával, zenegéppel és a három respa asztal a lakávézóban. Nagyapa azonban nem Jonas Lee írásait olvasta fel nekünk esténként, hanem a Copperfield-Dávidot, Agatha Christit és Defne Dumori-tól, a Mendeley házasszonyát, reszkető Óleszuni dialektusával. Rutland a Mendeley birtokká változott, az egyik legidősebb unokatestvérem pedig gonosz Mrs. denver pillantással méregetett mindenkit, aki belépett a Veronda ajtaján és vészjósló komorsággal a hangjában így üdvözölte. Welcome to Mendeley! 1987-ben és 1989-ben bekövetkezett halálukig, minden évben a nagyszüleim álltak anya ajándék listájának élén. Mindketten a haláluk évében töltötték be a 87 évüket. Nagyanyám, nagyapa meghitt, halk suttogásával a fülében halt meg. Elmesélte neki, hogyan kísérte a pillantásával egész életében, amikor a Nemzeti Színháznál elváltak egymástól, és nagyanyám a Stotingattén tovább indult az ővre-volgatén, vagy ahogy nagymama nevezte, volgatén lévő műtermébe. Soha sem tudott megszabadulni az aggodalomtól, hogy az asszony csupán egy déli báb, amely szerte foszlik a levegőben. Ezért érezte úgy, hogy követnie kell a pillantásával, amíg el nem tűnik a sarkon. Mindannyian nagyanyámmal voltunk élete utolsó napjaiban. Emlékszem, sírtam. Talán azért is, mert megértettem, hogy egyikünk sem képes felérni a szeretetről alkotott elképzelésükhöz. Azt hittük, hogy nagyanyám halála után a vészesen sovány nagyapám felhagy az evéssel. Azt hittük, abba hagyja az olvasást, és színházba sem megy többé. Hogy az élete megtorpan a felesége nélkül, akivel mindent megosztott. A nagyapám azonban telefonbeszélgetést folytatott a major Stewart lévő csemege üzlettel, nem egyszerűen csak felhívta, hogy kis dobozokkal rendeljen valamiből, amit Pedro egy tálételének nevezett, és amit aztán a végtelenségig felhígított és az egekig dicsért, amikor meghívott bennünket vacsorára. Telefonbeszélgetést folytatott továbbá az italbolttal is, és fél literes borokkal teli ládákkal töltötte meg a kamrát amelyet ő csak hat koronásbornak nevezett. Egy kedves fiatal Oleszuni rokon személyében még egy albérlőt is szerzett, aki színházelméletet tanult, és aki örömmel vele tartott az előadásokra, amikor a gyerekei és unokái nem értek rá. Az új unokaként emlegettük a fiút. A nagyanyám agyvérzését követő években nagyapám teljes egészében a feleségének szentelte magát. A tragikus haláláig hátralévő két évben hetente több alkalommal járt színházba. Még őszinte csak a színpadon megjelenített életre koncentrált. Modern, hagyományos, provokatív előadások, független társulatok, intézményes keretek közműködő működő színházak. Minden alkalommal, amikor anyám nélkül nézett meg egy darabot, még aznap este hosszas telefonbeszélgetést folytatott vele az előadásról. Föllelkesülve vagy ingerülten elkeseredetten, sziklaszilárd meggyőződéssel arról, hogy amennyiben az esti előadása jövőt ábrázolta, a színház, mint művészeti forma ki fog halni, vagy épp ellenkezőleg, maximális lelkesedéssel, azt illetően, hogy a színház napjaink generációja révén valamennyi művészeti ág jövője számára irányadó fontossággal bír. Magam előtt látom anyát hön folyosóján. A farra erősített szürke telefonkészülék mellett. Először állt, aztán egy idő múlva leült a kis telefon kanapéra, majd kisvártatva előre dölt, hogy pihentesse a hátát. Úgy fél vagy háromnegyed óra múlva újra felegyenesedett. Rossz hallása miatt nagyapa hangosan beszélt. A lelkesedése hosszú monológokra ragadtatta. Anya mindig türelmesen hallgatta az apját, ha valaki más akarta használni a készüléket, vagy anyával szeretett volna beszélni, csak megértően mosolygott az illetőre. Az eszébe sem jutott, hogy be is fejezhetné a beszélgetést. Az 1963-as listát tartalmazó lap, A4-es méretű, és margó van az egyik, hosszabbik oldalán, és egy gyűrűs mappa nyomai. A hátoldalára, ahová a kapott ajándékokat jegyezte fel, azt írta, hogy volváton töltöttük a szentestét. A nagyszüleim kék kockás párnákat kaptak a konyhaszékekre, amelyeket anya maga készített, és egy fotót rólam. A képen a kék csíkos, szúrós gyapjú húzató kanapén ülök egy kikeményített pamutruhában. Anya keze tartott ülve egészen addig, amíg apa fel nem kiáltott, most! Akkor gyorsan elhúzódott, apa pedig exponált. A képen... Önállóan ülök, széles, fogatlan mosolyra húzott szájjal. Néhány másodperccel később nagy valószínűséggel oldalra billentem, mint egy papír figura a szélben. De ami a legfontosabb, sikerült a negatívra rögzíteniük a mutatványt, és én lettem az év karácsonyi ajándéka a nagyszülők számára. A három és fél éves bátyám Elling legót és egy rajztáblát, én egy elefántos pártedlit, apa pedig levélpapírt és két koktélpoharat kapott anyától. A nagy-nagy Johannes Hegstadtnak anya, egy két és fél decés három csillagos konyakot ajándékozott, Geir, apa egyik kollégájának a fia, a Donald Kacsa Mozdonyt vezet című három koronás albumot kapta az öccse Björn, Henrik pedig egy újas kesztyűt. Anya gyermekkori barátnője Dorrit szintén kesztyűt kapott. Anya 28, apa pedig 34 éves volt, amikor a Haldenben töltött négy év után, ahol Ellink született, visszaköltöztek oszlóba. Haldenben apa az Atomnál dolgozott mérnökként, ahogy az ottani atomreaktort nevezték. Hosszú, fehér köpenyben ereszkedett le száz méter mélyre a Mónfielle-hegyben, miközben anya helyettesítő tanárként dolgozott a helyi általános iskolában. 1963-ban apa az Oszlói Egyetem Központi Ipari Kutatóintézetében helyezkedett el, és egy lakást béreltek a Grefszenen. Szenteste a szüleim egy angol novella gyűjteményt kaptak anya nővérétől, Maya Lisszétől, és a férjétől, árnétől. Este miután az ajándékokkal megrakodva hazaértek, és ágyba dugták a két fáradt gyereket, anya leült a kanapére a novellás kötettel. Kinyitotta a könyvet, átfutotta a tartalomjegyzéket, majd fellapozta DH Lawrence-től, a rókát. Amikor kipakoltuk hőnt, magammal vittem a novella gyűjteményt. egy világos barna műbörkötésű, agyonolvasott kötetet. A könyvjelzőként használt kísérőkártya még mindig a rókánál van. A novella címe mellett egy ceruzával írt felkiáltójel szerepel. Két hajadon nőről szól, akik egy angliai tanyán küzdenek a megélhetésükért az első világháború évei alatt. Mindketten a huszas éveik végén járnak, és meg vannak győződve róla, hogy a háziasszony és és szerep elérhetetlen számukra. Azután egy katona érkezik hozzájuk, akit náluk szállásoltak el. Látom magam előtt anyát a kanapén. Akkoriban még cigarettázott. Talán rágyújtott, mielőtt olvasni kezdett. Az is lehet, hogy megkérdezte apától: Olvassam hangosan? apa pedig bátorítóan biccentett, és az ovális dohányzóasztal másik oldalán álló kék karosszék betelepedett. Amíg anya olvasott, apa egy pohár viszkit kortyolgatott. A róka hemzseg az intrikától a férfias nelli Márcs és a sokkal gyengédebb Jill Banford között. A novella azzal végződik, hogy Nelly és a katona immár egy párként egy sziklán ülve nézik a tengert, és a boldog életüket tervezgetik, amelyet az ígéretes Kanadában akarnak felépíteni. Örök hűséget fogadnak egymásnak, bár mindketten tudják, hogy sohasem lehetnek maradéktalanul elégedettek. Harry számára ez csak úgy volna lehetséges, ha Nelli felhagyna azzal, hogy folyton önmaga akarjon lenni. Nelli pedig belátja hogy csak az önálló gondolkodás feladásával élheti meg nőiességét a férfi maszkulinitásában. Anya ingerültem, becsapta a könyvet. Nos, mi a véleményed? Nézett apa anyára. Szerintem sok nő érzi úgy, hogy fel kell adnia önmagát ahhoz, hogy jó feleségnek és jó anyának tartsák. Badarság, mondta apa. Szerintem a novella túlságosan sztereotíp képet fest a férfiakról, és ha már itt tartunk, a nőkről is. Lehet, hogy ötven évvel ezelőtt így volt, de mi 1963-ban élünk. Egyetlen férfit sem ismerek, akinek egy gyenge feleségre volna szüksége ahhoz, hogy erősnek érezze vagy biztonságban tudja magát. És egyetlen nőt sem ismerek, aki azt hiszi, mindent fel kellene adnia ahhoz, hogy boldog legyen a férjével. Az egy rémesen unalmas házasság volna. Én akkor is biztos vagyok benne, hogy sokan érzik így. Épenséggel, mi sem vagyunk annyira modernek. Mit akarsz ezzel mondani? Talán fel kellett adnod az integritásodat azért, hogy én férfiasabbnak érezzem magam? Anya megvonta a vállát, és felállt a kanapéról. Éjfél is elmúlt már. Egymáshoz simulva feküdtek az ágyban. Anya feje apa karján pihent. Hallgattak. Néhány perccel később apának ki kellett húznia a karját anya feje alól, mert már egészen battak az ujjai. Én a szomszéd szobában sírtam. Dr. Spock gyermeknevelési könyvéből anya azt tanulta, hogy a gyereket csak elkényeztetik azzal, ha a legkisebb nyikanására azonnal ugrik a szülő. Meg kell értetni vele, hogy magától is képesnek kell lennie arra, hogy megnyugodjon. Apa az oldalára gördült és elaludt. Anya ébren hallgatózott. Néhány órával később aztán felkeltek, hogy együtt készítsék el a karácsonyi reggelit.